Але для тих, хто живе довго. Про те, що разу тінь не є саме тією тінню, а річ не є тією самою річю. Ось вона полегшено зітхнув Книга, для якої він сплів колись палітурки з кори, стояла в найтемнішому кутку бібліотеки і була захищена з обох боків іншими книжками. Щоправда, з книгами іноді трапляється, що їм не подобається сусідство, і вони перебираються на нове місце або починають хворіти. Лі розгорнув книгу, писану від руки на пергаменті. Колись він читав її, щоб збагнути, чому ця книга так потребувала притулку. Чернець не приховував, що все те діялося на його очах, і він мусив описати його. Моторошною була ця книга. Здалеку видавалося, що причина злих діянь полягала у безпорадності і неодностайності людей, що вихід знайшовся б, але Лі не дав себе спокусити Цій легковажній думці. Історія ченця уривок. Третього дня за воротами зібралися сотня прохачів, а нині їх залишилося десятків зотри. Небагато розбрелося по околицях, але більшість лежала непохованими. І ночами нехай Господь заплющить очі, їх пота й поїдали живі. Сморід проникав поверх морів нашої святої Обителі, тому в церкві курився ладен, а на подвір'ї. Є лівце вигілля. Брати ходили ми у воду опущені, а послушник Вінсент повісився в саду, бо серед прохачів побачив власну матірку, котра вмирала з голоду. Брама нікого не впускала і не випускала. абат замкнувся у себе, і лише через два дні ми дізналися, що він помер. Випав сніг і вкрив останки тих, хто марно благав у нас притулку, але такою великою була сила закону, що ніхто не посмів відчинити брами. Ключ від брами покійний абат вкинув до колодязя глибиною століттів. Рештки ж харчів наказав скинути людям за морами. А нам велів читати безупинно упоминальні молитви. Як я вже казав, це тому наш абат покинув земний світ і вірю, що на останку він висповідався перед Господом. Наш монастир не був заможним, Сім літ не врожаю, війна, мор, що вбивав усе людське в душах, мирян і не мирян. Куди ми пішли? Ми сиділи у темних келіях без світла. Нас наче і не було. Коли хтось не виходив уранці, не обзивався на слова «Чи ти живий ще, брати?» Келар відмикав двері ключем, і ми відносили покійного брата до підземної крипти. Невдовзі нас лишилося п'ятеро. Я став абатом на день чи на два. Бо ноги мої пухли з голоду, хоч ми ще варили кору з дерев. Але присягаюся перед Господом, ніхто з нас не глянув хижим оком на останки мертвих і не покинув обителі, окрім мене. Багато молитов сотворили мої брати за живих і мертвих, грішних і праведних, бо мусили бути і праведні в юдолі плачу і нещастя. Але чи почув їх Господь, чи прилетіли вони мури, не відаю. Мав би вжахнутися з свої сумніви але не вжахнувся. Господь не карає, не посилає голоду, воїн, чуми, то все від сатани, який чується нині на землі, як у себе вдома. Хто не має у душі світла, той нещасливий і терпить. Неспроможний боротися з темрявою, спустився я вночі до храму, присвічуючи собі смолистою скіпкою, і, перечуваючи, що це остання моя заутрення, вдарив дзвін. Проходячи по скелії, кликав «Вставай, брате Никодиме, вставай, брате Мельхіори, вставай, брате Вінсенти». Нікого не забув. Вірив, що вони, звільнені від тягару плоті, ідуть за мною на молитву. І їм уже не болять попухлі ноги і обмерзлі руки. Мені теж не болітимуть. І я гірко заплакав. Не від того, що помру, а тому, що так мало світла у нашому храмі. Одна лише скіпочка горить але спом'янув собі святих отців, що не мали ні вогника і були скуті ланцюгами в темних глибоких ямах, та й почав молитися Господові, ковтаючи сльози. На дворі рятувала буря, вітер скидав дахівку, валив дерева. Ключ лежав на дні колодязя, з якої я не мав уже сили витягти води, але тут панував спокій, і брати молилися за мене. Хоч і не сяяли монастирські реліквії, бо перед тим, як вкинути ключ у криницю, покійний абат наказав спустити на дно золоту чашу для причастя, срібне розп'яття, всаджене сафірами, і гранату вервицю, щоб не втрапили вони до рук нещасних, які увірвуться до монастиря,